Eri urratxe uriarekin hasi zen atzo goizean eta eguzkiarekin bukatu, ea eguzki izpi horiek ere sehaskarentzat si gero edo berri onak ekarriko dituen. Momentuz, haski gero gazi gozoa sehaskarentzat si ala ere erraiten aldugu. Positibo izan nahian, ekitaldi ofizialak, bazuen olako, giro ilun bat dakizuen zuen bezala prefetaren zirkulaga ere hor zen joren hastean agertu zena eta giroak polita izan nahi bazuen ere Pascal Indo Xhakako lehendakariak hala hasi zuen gaur ez dut txiste handirik botako usaian denbora hartzen dutenak eta giroa politzen dutenak aurten xehakarentzat urte zaila izan da eta prefetaren zirkularak ez dut Deus on ekgi eta berakaz eriten doen bezala, sasi aterabide bat baizik. Ekitaldi ofizialarekin hasteko, ekitaldi ofizialian sortzi pertsona baziren mainean diarririk, sempereko hauzapez den Pierre-Marie Nuzbom, Akademia Ikuskaritzatik Pierre Barrier, ere hortzen kasik ikuskarik gisa ola erraiten aldugu, ez paitu itzik hartu ekitaldi demoran, haute e, direla eta Frantses Gobernuko kide batek ez du itza kontseilu nagus en izenean Georges Labaze barkaturik magi Kristina gagoekitza hartu zuen, euskaraz lehen legoak eta ondutik frantsesez, Eusko jaurlaritzatik ere Kristina URIARTE arte horzen ordezki gisa, jakinnik se askarentzat be diru ituri nagusi bat dela, Eta Euskararen erakunde publikoa, biztan honen bidez hitzarmena egiten baitute piek artean eta frantzua maitea hor zen. Gipuzkoako foru aldundetik Martin Garitano, joan urtean Salvador Kolegioa dirustatu zuena eta bere hitzartzea berretxi duena. Eta Euskal Herriko ikastolen federaziotik koldo Eta azpi marratzekoetan behar bada, aipaz, aipatzen aldugu, Euskararen erakunde publikoaren izenean Frantxoamaitiak itza hartu duela, eta prefetaren zirkula gori justuki aski positiboki hartu behar zela errandu. Urratxa tipia da, baina urratxak azpi marratzekoak dira. Urteka egiten ahal dira urratx tipiak, urratx haundiak behar dilen mementoa, baina aurrera balin badoa urratza, behar da, konsideratu. Ikusiz, sehaskak dituen emaitzak, kasik ezlita izkeen jobe, holola egoitia. Euskarazik asten dute haurek, frantxe pasatzen beren etxamina. Eta egunetik, egunek erreusitzen dute. Horda, erustez, Bale entriarik jaun Erakustia Euskara atxigitzen dela Eta frantzesek bezain ongi Edo hobekiago egiten dutela frantzesez Bon Ala ere Uste dut Ikasten den gauza Mintzaira batian Mintzaira jochtan meagrita izkela pasatu Eta sabina Hortengo e, e, bon, ekitaldea nolabait e, kezka baten adierazlea zen guretako Eguera e, kezkagarri batean e, prefetak eginduen e, zirkularra tagero, eta gero Eta kezkatu gaituena behar bada bai, Euskal erakunde publikoak egiten duen irakurketa baikorraz e, zirkular horrena e, Zirkular hori gibelatze bada kula horrek mina handia eginen digua. Urgorostiaga kaldiz, ez du ber ikuspegia eperen hitzartzearen e, ondotik, eta esperu du ala ere e, gehiago egiteko prest izango dela euskararen erakunde publikoa eta eusko jaurlaritzarekin duen hitzarmenari begira ere justuki. Criststina Uriarte, arte hor zen e, ordezkari gisa eta berak ere azpimergatuna nahi izan du xaaskaren lana garrantzitsua zela eta laun susten gatzeko beti prest izango zirela Zailtasunak baldin badira ere hori ere pixka bat agertzen zenbere itzartzean ekonomiari kaso egin behar zela gaur egun eta Zailtasunak ere bazirela zirela beti laguntzeko prest zirela Paskalindok justuki hori erantzuna izan duio ondutik, Kristina Uriakteren erantzuna Lehen, beharrezkoa baldin baginuen Eusko Jauraitzaren laguntza oraino beharrezkoagoa dugu egun. Denboran hainitz lagundu bakintuen ere azken urte 3 urteetan jaurlaritzekin bertsorako diru laguntzarik ezin izan digu eman. Badakizue Cristina Pilota zuen tailatu gainean dela eta eta stakit zurubia guk dugun. A ber e, daramago urte asko lan egiten az? urte batzuk erresagoak izan dira eta beste batzuk sailagoak. Momento hau azken urte hauek Oso zailak izan dira, egoerak ekonomikoren aldetik, ez? Eta, bueno, horrendikan e, jarraitzen dugu egoera horretan. Gu kahalduan guztia egiten dugu, zara, dizaila da hemengoentzat baina baita gure txat egoalden, e, ez? Baina, bueno, gure asmoa da jarraitzea, eta, bueno, buelta ematen dugunean, egoera honi, ikusiko dugu, pues, gero eta gehiago, ea berla, laguntza gehiago badaude modu ezberdinak lan egiteko eta laguntzeko bakarrik badakigu oso importantea dela eh azpiegiturentzat dirua lortzea baina bueno, gure aldugun neurrian lagunduko dugu eta bueno jongo gara laniean beraiekin. Aldugun neurrian eh janaitu murrisketak izango direla fondoko ez e, guk ez dugu ingun murrisketarik egin eh? Hau, e, guk jarretzen dugu sartu ginenean sartu ginenetik sartu e, jarretzen dugu Euskal eskola erakunde publikorekin itzarmenarekin eta hor diru handi bat hor e, sartuta dago ez dago morrizketari jarretzen dugu katitate berdinarekin. Eta ekitaldi ofizialaren bukaeran omen bat ere egindute Hiru langileeri hala azpimakatu du uh, Pascal Indok, naiz eta giro ez hain argian bukatu ekitaldi ofizial hori Ojo itarazin izan du ere Sehaskan langileak dutela ere garantzia eta giro horrek duela ere bere lekua, eta Dominika Dager, Katzin Zenpe eta Maite Andia Zabalek erretreta hartzen dutelarik, Maite Andia Zabalek itza hartu du eta Ojo itarazitu ere Sehaskaren funtsa eta Elburua zoin izan den betidanik, ez bakarrik Euskara erakastea ikazereri baizik eta Euskal egitarrak sohtzea eta hori Estela Antzi behar, hori baita ere sehaskaren sustengatzeko gatzeko argudio nagusi bat. Giropolita dena den ala jaiten aldugu hala izan dela atzoko eguna. azkenean eurik gabekoak beti dena aldatzen duelako aur andana bat aurten lekuaininitz egin baitzaile ere aurgentxokoak garatuz, eta gazteak adinetakoak denak usaai hemezzala hor ziren gaur astelena, Eta zailago izan behar da ikastolako buras suentzat garpiketa garpik eguna baitute eta pentsatzen dut edo zein esku onartuak izanen direla senpereko aintziraren inguruan.